Castelele Luarei. Pista 8 Grădinile versaului. Nu pot să închei această succintă privire generală asupra versaului, fără să amintesc chiar și numai pe scurt, deși subiectul este inepuizabil, și de minunatele sale grădini, adevărate capodopere neîntrecute în măreția și frumusețea lor, care ne încântă și azi. Așa cum se obișnuia de un secol în Franța, ca orice castel să aibă cât mai frumoase și cât mai întinse grădini, aceasta artă a grădinăritului atingând cele mai înalte culmi de creație, regele Ludovic al XIV-lea, voind să aibă în jurul Palatului Versailles, grădin demne de falnica lui înfățișare, numește în 1661, în serviciul casei regale, pe cel mai renumit desenator, arhitect, peisagist de grădin din acea vreme, Le Notre. Acesta devenise vestit prin nenumăratele sale lucrări și amenajări de grădin, ce făcuse la diverse castele, dar mai ales își dăduse măsura genului său. Amenajând la Volo viconte pentru Fouquet, care cheltuise sume fabuloase, frumoasele grădini ceului se și încântaseră pe toată lumea. Odată cu disgrația în care căzuse Fouquet, supraintendentul finanțelor și cu întemnițarea și condamnarea lui ca delapidator al banilor statului, castelul său, Vou, fusese și preluat de stat de despăgubire pentru sumele găsite lipsă din visteria țării. Primind de la rege porunca să realizeze și la Versailles cele mai frumoase, cele mai artistic ornamentate grădini, la începe imediat lucrările uriașe ce au necesitat realizarea lor. A fost nevoie de lucrări numeroase, enorme de amenajare a terenului, de terasamente, etc., lucrări care au continuat fără preget ani de zile, cerând munca și sforțările de neînchipuit a sute și sute de oameni, cât și cheltuieli fantastice. Apoi el a început să traseze în linii mari nesfârșitele grădini și parcuri ce aveau să devină celebre în lumea întreagă. Totodată, Le Notre comandă și aduse zeci de mii de puieți de pomi din toate soiurile și din toate provinciile Franței și chiar din Flandra. De asemenea, strămută, după cum atestă documentele vremii, mii și mii din cei mai frumoși și mai prețioși pomi de la Vaux. Deși se inspirase, așa cum era moda pe atunci, din arta grădinilor Italiei, totuși marele Le Notre, datorită geniului său neegalat, știu să dea grădinilor de la Versailles originalitate, armonie și măreție, cât și surprinzătoare perspective luminoase ce fac unicitatea acestor grădini. Dând acestor vestite grădini o amploare necunoscută până la el, Le Notre, pentru a da peisajului cât mai multă varietate, alternează masele de flori și peluzele cu boschete bogat ornamentate, cu luminișuri având jetouri din care țâșnesc apele cristaline, luând cele mai felurite forme, apoi cu lacuri în apele cărora se oglindește în cerului și care încântă ochii, dând locurilor răcoare atât de necesară în zilele de ar și ța ale verii. De asemenea, el adaugă peisajului și fântâni bogat decorate, fiecare din ele fiind desenată într-o manieră diferită. Concepția și conducerea lucrărilor de populare a acestor grădini, cu nenumărate statui, vaze și anfore din marmură și bronz, sunt încredințate mare lui Lebrun, care avea subordinele lui 95 de sculptori care lucrau neîncetat. Au mai fost aduse de asemenea acii la Versailles pentru ornamentarea acestor neasemute grădini, statui antice sau copii după statuile de antice executate la Roma. Deși aceste splendide statui ne uimesc și azi, ele nu mai sunt tot atât de numeroase cum erau pe vremea lui Ludovic al XIV-lea, căci foarte multe au fost distruse în timpul Revoluției sau au dispărut. Astfel că din 1400 statui câte au fost aici, Astăzi au rămas numai 607 statui. În fața corpului central al palatului se întinde marea terasă care domină întreg parcul și grădinile sale. În fața ei este parterul de apă, înconjurat de alte admirabile statui în bronz care înfățișează grupuri de copii, ninfe și fluviile și râurile Franței. Mai departe, terasa Latonei precede bazinul cu același nume. În dreapta și în stânga terasei Latonei, Vedem fântâna Dianei și fântâna Azorilor, ornamentate cu frumoase grupe de animale. La dreapta mari terase, parterele dinspre nord sunt smălțate cu flori nenumărate așezate într-un desen artistic. Apoi terenul coboară spre bazinul lui Neptun. În stânga se află parterele dinspre sud, care se întinde deasupra oranjeriei, construită de mansar, de la 1684 la 1686 și care este încadată de cele două scări uriașe, având fiecare câte 100 de trepte din marmură roz. Mai, mai departe se află lacul elvețienilor, denumit astfel fiindcă a fost realizat cu ajutorul gărzilor de elvețieni, lac care se întinde numai el singur pe 13 hectare și este ornamentat cu tot felul de arabescuri savante denumite broderii de verdeață. Apoi vin boschetele dinspre nord și boschetele dinspre sud. Primul și cel mai frumos este boschetul sării de bal, care are un mic amfiteatru format din stânci mici suprapuse, ce imită stalactitele și din care țășnesc cascade de apă. Pe arena centrală, aci se dansa, se lua masa care era abundentă, oferind tot felul de bunătăți la dispoziția în alților oaspeți. Apoi avem boschetul reginei, care a înlocuit vechiul labirint ce se afla aici și în care se găseau animale din plumb ce reprezentau fabulele lui Esop, labirint dispărut astăzi. Bazinul lui Bahus sau Bazinul Toamnei, foarte frumos și bogat ornamentat, face parte din bazinele dedicate celor patru anotimpuri. Bazinul oglinzii, bazinul lui Saturn sau al fânta fântâna piramidei, sunt tot atâtea neașteptate surprize pentru vizitatori ce îi încântă. Dar cel mai frumos dintre toate este boschetul colonadei, opera lui Monsard. Aci vedem 32 de coloane de marmură cilindrice de culoare roșie, cenușie și violetă, așezate în cerc și tot atâția pilaștri. Bazinul lui Apollo, având un diametru de 110 metri, este splendid decorat în centrul său cu un grup ce reprezintă pe Apollo, pe carul său triunfal, simbolizând soarele care iese din valuri în zori. Acest car are în patru cai de mare. Marele canal, ce se întinde în formă de cruce, este lung de 1670 metri și lat de 190 metri, acoperind 23 de hectare. Pe acest mare canal, supranumit pe acea vreme Mica Veneție, Ludovic al XIV-lea a dat nenumărate serbări, căci regele Soare poruncise și se construise pentru el o mică flotilă în care erau reprezentate toate felurile de construcții navale, de la gondole și iole până la galere și fregate, și de asemenea opt șalupe, executate după desenele marchizului de Largeron, fost șef de escadră care luptase alături de venețieni împotriva turcilor, el luând parte la 17 bătălii navale. Pentru a conduce gondolele sale, Ludovic al XIV-lea, care dintotdeauna susținuse și iubise Republica Veneția, îi ceru și îi fură trimiși nouă gondolieri venețieni autentici. El porunci să li se confecționeze costumele lor specifice din cele mai scumpe stofe, foarte bogat ornamentate, și li se construirea locuințe speciale, ei beneficind de un regim special. Acum toate recepțiile, toate festivitățile ce se dădeau la Versailles, se terminau cu o plimbare cu gondolele sau fregatele pe marele canal, în sunetul viorilor și al harfelor ce cântau muzică de Liuli. Negri uriași, foarte bogat se serveau pe înalți oaspeți. Revenind la splendidele grădini, vizitatorul mai are încă de admirat boschetele dinspre nord, boschetul lui Enselad, boschetul obeliscului, denumit și boschetul celor 100 de țevi, căci prin aceste țevi numeroase apele la diferite înălțimi formând un obelisc lichid ce face o impresie extraordinară asupra turiștilor. Apoi minunatul boscheta lui Apollo, cu superbul grup în marmura albă, având în centru pe Apollo zeul zilei, înconjurat de slujitorii săi, după ce s-a sfârșit ziua, ei fiind ocupat să-i facă toaleta, sculptură ce se datorește lui Girard dom. Prin aleia celor trei fântâni, se ajunge la bazinul lui Neptun de vaste proporții, care prin grandioasa sa frumusețe și feria apelor sale, 44 de țevi din care apele țâșnesc până la 21 metri înălțime, este o operă unică în lumea întreagă. Desenat de Le Notre, început de Mansart, acest bazin n-a putut fi terminat decât sub Ludovical XV-lea, între anii 1738-1740, de celebrul Gabriel și are 160 de metri în diametru. În mijloc e reprezentat Neptun și Amphitrita, soția sa, care era zeița mării, fica lui Oceanos, iar sculptura din stânga îl reprezintă pe Proteu, altă divinitate marină. Și mai sunt încă atâtea altele, dar nu voi mai menționa decât boschetul Arcului de Triunf, realizat de cei doi mari Le Notre și Le Brun, între anii 1678 și 1683, într-o glorificare a tratatului de la Nimeg, când prin splendidul grup de marmură de acii, intitulat Franța Triunfătoare, se immortaliza momentul culminant al domniei lui Ludovic al XIV-lea în plină glorie. Trebuie să reamintesc de asemenea că la Versailles a fost chemat Molière și trupa sa încă din 1663, deși construcția era abia la începutul ei, să reprezinte piesele sale, ecol de Marie, Le Fâcheux, Le Depits Amoureux și să improvizeze Promptu de Versailles. Apoi, în 1664, când Regele Soare ordonă opt zile de serbări, în onoarea iubitei sale Louis de la Valier, zile numite Plaisir de l'île enchantée, Fête galante et magnifique, la 12 mai, Molière reprezintă aici pentru întâia oară Tartuf. Și la fel și în 1665, cu ocazia altor serbări, Molière prezintă tot aici, tot pentru întâia oară, piesa sa Georges d'Andin. Se știe că în toate piesele sale, Molière și soția sa, Armand Bejar, dețineau rolurile principale. Apoi, peste 12 ani, Ludovic al XIV-lea avea să inaugureze Acii, cea mai minunată dintre festivități, aceea a jocului marilor ape, la care el luă parte împreună cu toată curtea sa. Toată hidraulica, canalizarea, țevăria, reglarea forței jeturilor de apă a fost perfect pusă la punct de cei mai mari ingineri ai timpului, în frunte cu Vauban și cu celebrii ingineri, cei doi frați Francini, al căror tată Florentin, chemat în Franța de Henric al iv le lăsase moștenire geniul, puterea sa de muncă neobosită, cât și postul său de șef al apelor. Iar astăzi, după trecerea de secole, acest feric, joc al marilor ape de la Versailles este marea bucurie nu numai a tuturor turiștilor din lumea întreagă veniți să admire această sărbătoarească, minunată, ferică priveliște, ci chiar și a tuturor francezilor și mai ales a parizienilor îndrăgostiți de Versailles care vin mereu să admire jocul apelor acii. Nu pot să nu menționez chiar și numai întreacăt celelalte adăugiri de palate ce s-au făcut de cealaltă parte a grădinilor versailles în 1668, Ludovic al XIV-lea, coplășit de prea mare a Versaiului și mai ales prea se putea refugia într-un palat mai intim de potopul de curteni, atunci când vrea să se recreeze, porunci la început construirea în marginea pădurii a unui pavilion, care după zece ani avea să fie înlocuit cu palatul Trianon, locuință mai intimă și mai atrăgătoare pentru el ca tot ce s-a clădit sub regele soare și Trianonul este un splendid palat luxos cu apartamente și săli, bogat și artistic decorate, de o mare somptozitate. Spațiul nu ne mai îngăduie să insistăm mai mult asupra lui în această succintă privire generală. Trebuie să știm totuși că mai târziu, în 1762, urmașului lui Ludovic al XIV-lea, Ludovic al XV-lea, zis cel mult iubit, și-a dorit o locuință încă și mai intimă, și deci porunci să se construiască un mic palat pe care îl numi Micul Trianon, dar în care el avea și o sală de teatru. După moartea lui Ludovic al XV-lea, urmașul său, Ludovic al XVI-lea, a fost rugat de soția sa, Maria Antoaneta, să-i dăruiască ei acest mic palat și ea obișnuia să vină zilnic acii atunci când curtea se afla la Versailles, simțindu-se acii cu mult mai bine. În apropierea acestui mic palat se află Templul Dragostei, clădit din 12 coloane corintice, susținând o cupolă și având în mijloc statuia Amorul Adolescent, Delicioasă imaginea artei. Din capriciul Mariei Antoaneta se născu în 1783 micul sătuleț Le Amo, compus din casei țărănești, care avea o fermă de vite, o lăptărie și grajdul model. Cea mai importantă dintre case era casa reginei și lăptăria reginei. Pentru plăcerea ei, regina organiza jocuri de țărăncile, când venea acide deghizată în țărancă împreună cu doamnele ei de onoare și le se îndeletniceau în lăptărie cu făcutul smântânei și al untului. Dar peste șase ani, în 1789, Marea Revoluție avea să izbucnească și asemenea apelor vijelioase ce distrug totul în calea lor, avea să înlăture toată această rânduire pentru ca prin sacrificii imense și nemărginit entuziasm, după atâtea încercări, războaie și lupte, să fie promovată Republica ce avea pe frontispiciu cea mai frumoasă deviză libertate, egalitate, fraternitate. De atunci, splendoarea Palatului Versailles și a fastuaselor, incomparabilelor sale grădini, unice în lumea întreagă, cât și marea majoritate a castelelor ce v-am înfățișat și pe care, așa cum sunt ele înșiruite de-a lungul apelor și pământului francez, la șase o salbă de neprețuite nestemate, au devenit de drept bunuri ale poporului francez. Astăzi ele sunt strălucite... Reputate muzee ale popoarelor, căci toți cei ce vin din lumea întreagă să le admire, văd în ele nu numai o ilustrare reprezentativă a istoriei și o lecție de istoria artelor, ci mai mult chiar patrimoniul de artă al întregii omeniri civilizate. Ați ascultat Castelele Luarei, de Elvira Bogdan. A citit Ana Levârdă, septembrie 1977.